بسم الله الرحمن الرحيم الفن الاول علم المعاني داوز دی جنا جي کمپري فنون دي داوز جي كم بلاغت کي كم كار وركنو اغه دري فنون بيان كلام جي بلیغ كردي نه داوي ته پار مختلف خبري صرف صرف متعلق ۾ نخصر متعلق انا وٽي زبان ته حاصلي جي دري خبري اغه جي حاصلي کي يوه فيلم المعاني سرا او یو په لومړی بیان درمایم په یو په دې باندې د فرضان الله علمونه وزکړم او دا هغه وضاحت کوي خدای په نکتم کا غدوا باندې راستو په علم بیان علمونه باندې راستو کني دا هغه د عبارت دی وجه بیان وجه دا دی بمن لیکونی منه بمنزله المفرد من المركب دا علم جديده په منزله د مفرد د مرکب نه مرکب رسو مفرد مخه مو فراد رست مو مراکب رست مو مفردہ مخفف کوم رايو نقطه د ساده جی بمنزله المفردہ و دي کړه نقطه بمنزله داونه چې دا داګه نه مفرد ده دا داغه پرمکو د مراکب ده داغه پره منزله د مفرد ده په دا دا دا پا <laughs> <t> <t> <t> so, اصل کې تاسو به ان شاء الله راشي داغه کوم تاریخ کیږي تکار دغه داغه په تاریخ کې دا خبره ویکنا موافقت د مقدمه حل تر دای په تاریخ په محوز دیل مل بیان په تاریخ خبره نشته پداسې پردې مورکد مورکد په د مقدمه حل دی حلانګي مل بیان برای شي ان شاء الله ته الله توفیق را کوی دا پای کیشته نه او اصل مسله دا چې په منځنۍ د دې خبرې ته اشاره وکړه چې دیل مل بیان دمعانی بیان په مختلفو اندازونو باندې دا هغه وضاحت په مختلفو اندازونو باندې کله په طریقې د استعاره کله په طریقې د مجاز او کله په طریقې دا کنای هغه ال خندق مکه متابقت د مختزل حال سره وی کومکبات د مختزل حال سره نه لږه کلام کې کټوشن طریقو سره ذکر کې دا هغه اسپلنیش دا ومنځه تا له ابلیو النجر د دې چې طرفو په متابقت امي دا غیر رعایت اغه انا پیداوار کی اغه ال معتبر ده کله چې د مخ کې نا مطابق د متزل حل کرا نو دا غیر آیت رسته ده د دې د رعایت او په منځله د مرکب په منځله د موکوب دا سندا ده دې تو رعایت قدمه هو محق جداء المعاني قال البيان بالكونه منه ذكر وجد كه وجوده ناتجه ده ده ده اندازه بمنزل بمنزله لمبرد من المركب لان رئه المطابقه ذكر رئه المطابقه ضمن قذ الحال سره وهو مرجع للمعاني دا مرجع للمعاني دا المعاني سرى حسلي معتبرت لدي اعتبار كل شي في البيان كه اما زياده شي ناخره سره زياده ديابل شي نا ده دي رئه كل شي لته مطلب دار کی marked د ډیرات کولی شي ورته سي ډیرات کولی شي الفاظو بر مخفول شن ما دې دا صحیح شو دې موټا پر دې مل بیان اعتبار کولی شي په مل بیان کې ما زیات دي شي نه ښه رد زیارت دبل شي نه د ډیرات کولی دې د ډیرات او کولی شي دا غیرات موتبر دي اسی د غیرات موتبر نه دي ان مل بیان څه کوي وو هو ایراد المال الواحده اگر اولدو از شي اخر شي زیات شي څه علم المعانی شيء علم البيان شيء هغه بیان دی اعتبار ټول شی علم البيان کې صرف زیادت دی او بل شی نه و هو اراده المان الواحده دا روند د یو معنی دی په طرق مختلفو په مختلفو طریقو سره نو بهال مرجع د علم المعانی التموتبر د علم البيان سره کو علم البيان کوي سره او بل شی دی هغه یو معنی په مختلفو طریقو راولل کو چہ لاون مطابقت رہے ته ساتینو بیا وداه ریه ساتیا له کلام بلیږي او کوم مطابقت نهي نو کته پډیرو طریقو مختلف راړي خدا بلیو نکره امر انده انداله تہو ته تقدیم وجهه پرپسې تعریف تمتن متن نو وره هوائل منور فبه احوال اللد العربي التي بها يطابق مجتز الحال لمتن شي او دا تعریف شي ندى هو علم ندى ندى دو تعبيرات اکي جاء علم نا بها على ادراكات جزئيه او دوم تعبير تكاي او ممكن دام دا يوجد ان يراد به نفس الاسول والكواعد المعلومه ولا استعمالهم ان معرفه الجزئيات جو ما خبر داك ليكري دا. تعريف ودا اسمو كي جده علم نا تم ملكه مطلب بد تعريف داشي هو علم هو ملكه دام دا علم شري ملكه يعرف به کی پی جن دشي په احوال د لفظ عربي اغا احوال چې په کوم سره لفظ د متکل حال مطابق کړي الان کې ملکه د نفس صفت ده ملکه هو د متکلم صفت ده اوبره نن درا دالون باندې تعبیر سره دیک یوداتم لګي ددی وجنه چې دا تقریبي شي حالنګه د عالم ده اوبره نن درا ملکی صرف تی تابیر نو ملکا خدا دا متقلم سفت دے اپرام زہن تلالا ملکا تابیر زرکمزور ہے دا بل تابیر بہترین تابیر دے فلاول دا دی تابیر بمطلب باندزان کوئے گئے ملکا تن یک تدر بہا ملکا کیفیت را حد یک تدر بہا چکا در سبب دا دے باندے متقلم و انسانو علی ادراکات جزئیتن پا ادراکات جزئیہ ہواندے پا اد یله که تراکيب کي تتبو تي یوزاي که تاو پتل يوقسمن كرد نو اور تهكيد زکر كه ان زيدن قائمن ته معلومات له حالت حالت ده انكاري نو په كلام کې به مقتضا ي نه تاكيد دي ته يوزاي که تاو پتل ده يوقسم مخصوص اوا څه شرافت زکر بول دي حال حال شرافت ده نو تاو پتل چې په كلام کې اغه اضافه زکر کې اضافه سره وته زرا دي تو تو کومک تر تر یعنی اضافت را نه اضافه را خان در بلانکی عالمي اضافه سره شرافت حاصله کیږي د دې ادراکات په جزئیه تتبع او پوشش په عبارت او کی او کی حاصلش. حاصلش تو او کې اگر الله تعالی معنس رستا ملک حاصل شي ځکه ملک حاصل شي او په دې سره په ملک او په کایلم سره هغه داس احوال مالو کې په هغه اقوال سره خپل کلام د مختزل حال مطابق ګرځا نو دک ادراکات یوزیه راغوم شونه د دنیا علم جوړ شونه د دې څه علم معنی دی دک ادراکات یوزیه سره جستاکه مملکه حاصل جوړه او د دک ملکیت په طاقت باندې تر دکا خپل کلام د متکذل حاصل سره مطابق ګرځه خپل احوال بنی علم راجدي حال لپاره د متکذل په کلام کې ذکر کا انکار د په تاکید د شرافت لپاره اضافه صحیح شو او خپل کلام مطابق د متکذل حال ګرځوي شی ودق ملاكهته او دق ادراكات جزئيه او تجتا تكم تمرس حاصل الشكم تمرين هذا الجو كل دائم دا دا المعنى طبعا زين درا نو دي دا, دا, دا مطلب شو وعلم مملك تن يقدر بهذا كيف ترى سخرجي قادر كلي سبب ديباني على ادراكات جزئيه و ادراكات جزئيه واني ادراكات جمع الادراك او ادراك او علم جزئيه و كليه سرنا متسقه پسو كشكالو کی هاشو ماشي و الاشارات کری زين کبرش جواب یو پتاس ته ما محکی ویل چې ائلم ټیک ټاپ تقسیم نکړلې اوله تقسیم نکړلې او په اعتبار معلوم تکلیف یې کړلې چې کوم ائلم ستاسو خو حسامه غیر د ائلم نه چې کوم سره په مختص المعنی او د تقسیم نکړلې بنپس ته عالم کې او په اعتبار د متعلق څخه تقسیم کړلې نو ادراکات د جزئیه جز جزئی جز جز ادراکات تدې چې کوم استامه علاکرشیه تقریبا د مطابقات کول شه نو د علم تل صحیح شو اوغواز وبنثار کړه چې دغه د دېش کاند لشکورونه مدرکات راوواصله دا ملکدا علا ادراکات مدرکات انجزئیه مدرجئیه د چا صفته کولای کوي یو جزئیه مدرک چې تا کوم قانون راوالو کوم مثلا د انکار د بار وړتیا کید ګرځي دا یوتاي یو جزئیه نوقدر ایشکان نظام کلاس کړی د جزئیه ته کلیه ته پرځو موصوب مقدر سره ګرځولې صفات ګرځولې نو دا ایشکان نظام تعریف کړې نيو مطلب د تاریخ دا شریعه علم تعبیر نه دا دا تعبیر زکه کوم ځای ته تاسو تمایي دی علم المعانی دا غی علم نه عبارت شي کوم چې کلمزه متکلم کې ابل هم ځان درالا علم المعانی اپ کلام کې مرضی صحیح شرفزاد د متکلم کې نه د دې متکلم پیدا کار کولی پکلام کلمہ کی مراد دی پکلمہ جو د به نفس اصول او قواعد علم ا اصول علم ا اصول او قواعد دا بها احوال لفظ العربی چې معلومه لشي په اسره د لفظ عربی په کلام عربی کی په دغه احوال او سره کلام مطابق دی چې د مکتزل حاصل دغه قوانینو او قواعد دی په دې ته مطابقت کول خلاص او وکی چې کومه اله مرار روانه ان شاء الله د کی اتو ابواب او ک اته ابواب دی له مسلمانو نه قوانين د قانون ته ذکر شوی انکار د فرتا کی د شرافت د پره اضافه د کبحت د پره اضافه اوبره زموږه ترخه ته وخد په ټولو د نوم کې مقترح حذر خبره ذکر خبران زه انټرالا ناريكيته تک قواعد او قوانين سړي اذك قواعد قواعد او قوانين احساسي دي د تک ادراکات د جزيهونه خبران زه انټرالا کدي ملکه پرزوري هو علم او ادراکات جزيه ته يا دایوليو هو علم او اصول او قواعد خبران زه انټرالا نو ډیره به تر خبره زکه ایا دکې درکړه په جزيو نه او قانونه مستفادت کیږي قوانين لېکړ په ارزې کې تاکید درل <سؤال> ارزې کې سره چوکسمونګري په قسم د جراکارو کې نور مونګري دوه قسمونه دغه را چوکسمونګري داسره په کې تاکیدات ان وغيرها ذکر کا انو د تعبیروم به کړ دې ويجو ممکن ان يراد به نفس اصول چې پایلم سره مراد نفس اصول او قواعد ولې المعلومه دي چې کوم معلوم قواعد دي علم المعاني خبره چھے والے استعمال ہم مارفت فنجوزیات پس او کوئی جی علم پا دوگی نہیں استعمالی گی پا کلیات ہوگی علم ان علم اطلاق دوگو پا وصول او کوائد ہوگی حالانکہ د کوائدو دا بار علم نه استعمالی گی دا کوائدو دا بار سے استعمالی گی مارفت تو تب تزانیوی دا خبر استاغالا لپس دا علم دا دے اطلاق په کوائد ہوگی گی کوائد مالومہ بے لکی گی خبران زین ترہا والے اننا اعداد عين دا عبارت سره جاي نه همای گره ما قبل <تصفيق> سره نه عين عبارت پر تمهید دا ما قبل عبارت سره نه قال استعمالهم قال دا ل استعمالهم لفظ دا قال استثره متعلق و استعمالهم المار فتا في الجزيات قال يعرف و يعلمون و ينوي ماتين کو کی اشكال جواب کی الک ماتن هو علم یعلم به و البکار ماتن سو علم یعرف به ماتین و چې یو لکه معرفت یو لکه علم دې او د دې کې یو علم نمو و مراد دا سلسله قواعد او اصول او قواعد او اصول د لپاره د څه استعمال او دا نو یو رافور استعمال صحیح څنګه او بل ال تک دو ادراکات جزئيه او د جزئیات او ادراکات د لپاره د معرفت ولا علم استعمالي معرفت ولا لفظ استعمالي ایجو نودا چون کې ګویا کې علم فزای ماتن مراد ادراکاتن جزئیه ادراکات جزئیه مراد او ادراکات کی استعماليږي عرفان کیو راو استعمالي ديو جماتن سووي وي او دوجه د استعمال له د بلغاو نه ال مار فتل لفظ د معرفت په جزئیاتو کې لیکن جزئیه بہنی کی کلیات نه پخپل مستفاد کی بہنی کی جزئیه د کلیات کی مستفاد کی بل استعمالهم دوجدي استعمال له بلاعونه المار بدل لفظه دمار په جزياتو کې قال د دې وجنماتن سوې به احوال اللفظ العربي معلوميږي په شي به په د علم سره احوال د لفظ عربي اي هو علم علم المعاني دا څه علم دي يوستم به منه چې راوصل شي د دې نه ادراکات جزيه دغه ادراکات او علمنا جزي جزي قوانين هي عماره په كل فردن لا ادراك تجزيه صد توهيه معرفه په ټوله فردين فردين منزياد له احوال مذكوره هر هر فرد دي جزيات او د احوالي مذكوره ہونا ان اي فرد فرد او فرد اي فرد جزيه منها چې د دې مونديشي نو امكنه نه زمون د لپاره به ان نعرفه به ذالك العلم چې مونږ او په جنيده را فذكه علم سره يلاګا کیوزه انکار ته تاکید دراهه مستاره پر ابدا ممکن شیدل ته تاکید ول راغله ده ځکه دلته انکارو اضافت اضافه تول راغله ده ځکه دلته شرافت سو مقصود یوروب به احوال النفس العربی مطلب دایره تدبانه ادراکات جزئیه واستنباط کولیش خبرم ذہن پراله ده هر هر معرفت کولیش یعنی کم به پر چستاره پر ممکن شی چې ټول طرح پر امکان وجتداو پیجن دي نو پدی علم خبر څنګه انور مزي کته ان شاء الله دیو چې خپل دی بار خبر خبره کوي چې ګوریدل دا قوانين صرف د عربي ته فن نه پرځه دا رابط او بلاغت دا چې کوم علم دی کوم قوانين دی پرې سرته د پښتو تدبیق کوم کولی شي چې وکړی ما کتنا پور نشته استماتجه بینه تښتینا ته دې پرمیت ته سو غه ینه دا کلمه فصیحه رته پور پکی نشه تر دې نه تښتې یا دا کلام دی چې د جيب نه سګي تر څو چې کلام تاسو ته پر د کتاب دیو او دې تل دې شو یا په ابر هم ځنه تراله کا نو غرابات ته دغه کلمات چې راځي په پښتو استعمال کړي یوه دې په دې شي چې دغه غرابات موجود داسي شو غراکو ورسې ځه خبر شو ابر هم ځنه تراله نو <تصفح> مطلب دا چې د کوریدا په ان شاء الله د انده خبره کوي چې د لاروی استعمال کړی دی په مسلمانې سره صرف د عربه د الفاظه تدقیق د بلاغت او د صحاحت نکې بلکې نو نورو جگوم څخه تدقیق کیږي نو دا انده کې ښا وکونو الکې دا مخ کې ورپسې ده وکونو الکې بهای تطابقو مخ تطابق لفظ مجتز الحال الکې افعل بجندشي په علم سره الکې دا احواله پرا صفته یو بي. رکو به احوال درس الرحال بينند شيء كم احوال الذي احوال بها شيء بسبب الذي احوال يطابق اللفظ يطابق اللفظ يطابق لفظ مطابق غير لفظ مختصر حال لجسر يا يطابق اللفظ المطابق قول شيء لفظ لا فلس شيء مطابق قول شيء مختصر حال لجسر الذي اعتراض دعاء فعلا ليست بهذه الصفه هي صفه ميه مثل الاعلال والادغام والرفع والنصب وماش بع رب انا سبب ده له کار ده دل تنشی بجندسی پیدام و تجوید تو ارزا تعالی ده التکی ورزه سر کو او تجوید تو ورزه ده التکی سی شی لجندیش تو پدی کی ده احوالنا ده کی بدک پکجنی چه مطابقات برازی د مختلف حال ص فما اشبه ذلك مما لابد منه وما اشبه ذلك ومشابهه دین النور مما لابد منه مما ده احوالنا لابد منو چ لا بودی من تادیه اصل المعنا دا ادا کول لاسه معنا نو اغه دل ته کتاب ته ما ته به ذکر دا معنا ثانوي دی به حذف د موټرا کې کمزکه به کم کم زینو کې فایل چې کمزکه اغه څه کولې شي نه به فایل ورته شي د 100 جنبه دی کمزکه کې تاکید کولې شي کمزکه ذکر کمزکه حذف کمزکه بدل وروړي کمزکه چې زپدو د 100 چې دا معنا ثانوي یوخد کلام کلمه نه فائل پایل معنا او د مقبول معناو ته ترجمه کوي یو ترجمه ده یو د دې ترجمه مطابقات ته چې د کم حال لپاره د کم معنی د بیان په اړه راولل نو مطابق او مناسب الفاظ وڑی کنا او د مطابقات معنا سانوي وي ندوی هغه احوال نه دی مراد می ملبوت د مینو پیټه اديت اصل المعنا چې کوم ده لابدید ادا کولو د اصل معنا کې محسنات البدیعیه محسنات البدیعیه فدکرنګ یو محسنات بديعيات من التجنيس والترسيق ده التجنيس او الترسيه تنتقل لكيشان المجانس الفاظ بكلام في ذكر كل ترسيق و ده التبوعي ونفهمها بمثل النور مما يكون ده احوالنا بعد رعايه المتابكات الى غيرها كل شيء ده كما محسنات بديعيه يعني ورش كما متابكات ده مختصر حالنا والمراد دمات المراده بياني انه علم لا سعلم به بسبب بس ظهور احوال هذه الاخوان في جنده اشده احوال وكم عحوال احوال پیجنده چې من حسو پده حیثیت ان حدا احوال یې یطابق به یطابق هل لفظ چې په سبب د دې مطابق کولي شي لفظ لمختزل حاله د س سره د لمختزل حال سره لظهور وجه کذا خبر ظاهر ده ان لس علم المعانی چې نو علم المعانی عبارت ده تصور د معانی او د تعریف و د تنکیر او د تقدیم الک علم المعانی صرف د تنکیر او د غته نه وي بلک علم المعانی د تعریف د کم زهر اړي د کم زهر مناسب علم صرف تعریف او تنکیر نه خبرانځیان ترلا د دې عبارت ما تصور نه لید معنی او د تعریف نه بلکې تصور د مطابقات د تعریف نه تعریف څنګه سره مطابق دی د مطابقات د تنکیر نه تدګیر څنګه سره مناسب دی تقدیم څنګه سره مناسب دی تاخير څنګه سره تاخير څنګه پتی دی د سب ځنه پتی دی او د حذف او پتی خبرانځیان ترلا نه علم المعانی د دې سيزون د نه عبارت د دې سيزون صرف عبارت نه او د ک حیثیت دا دینا عبارتی ہو کدی حیث باندی چی دا دا مطابق <تصفح> نو دیوی دا احوال دیو من حیثو انا من حیثو لی زوهور دا والا دلیل یو را کو هو من حیثو انا آیو طابق بحل لبز مقتزل حال چی فدیسانا مطابق کولیشی لپس دا مقتزل حال سر لی زوهور دا وزید خبرنا ان ليس علم المعانی عبارتاً پیلمل معنی عبارت نه ده تصور د معنی او د تعریف او د تنکیر او د تدیم او د تاخير او د اثبات او د حسب وایر ذلک نه بلکې د دې حیثیت نه چې کم ده مناسب ده کومه تنکیر او به از خرجو انی تعریفی او په دې کې سر اوزی د تعریف نه بیان اژلس الباحث فی ذ کان د پای کې بحث انا قال لفظ د احوال لفظ من هذه الحسیه د دې حیثیت ته برسره او کی پایل مل بیان کی بار سره بس نشی کولای چې تمکير به سر مناسب دي تاريخ او اغا تا تو چيو معنا په کنهایي کې څنګه راړي کنهایي څه تا وي په طریقې دي تشبيه څنګه راړي تشبيه څه تو اقسام څه دي خبر هم مجاز اقسام څه دي مجاز قصو کې څه ملې خبر هم نه دره الته کې دا خبرې نكي تاريخ په تنکير دا خبرې کې انم نه مل و بحاذا و كده التي کم کہده اللتي بها يطابقو اللبز مقتزل فدیکت سر يطابقو يطابقو دولتا وجیهات سیدی ها کلا يطابقو وم کلا يطابقو وم دولتا سیدی فبهذا البحث فيها احوال اللبز من حضر لحسیه والمراد بی احوال اللبز احوال اللبز را الامور لعارزت لهو اغا امور دی جی لهو دی لپستا الفاظه نه باسکول شي د الفاظ د خپل نه نو الفاظ تکم حالات عارض کی پهلک د عربي الفاظ د احوال نه باسکول شي د الفاظ نه سم من التقدم والتأخير والاظباط والحذر د دینو بحث کول شي کمزه سر تقدم مناسب او کمزه سره تأخير مناسب و غیر ذنه کلاوه د دین نو شو کلا الفاظ و مقتزل حاله بالتحقیق ده خبره لغون تکي ګرانه د los